Ara, beaz, festivala pasatia irisagin, eta zuek plastika gentzen nahizi iztez, dezmuntak eta eguna. Ba, hori da, ba, dena bukatzen da, tristura pixkat, nekea hainitz, eta alare ba, hemen gaude berriz denak elkarr eta hori egiten. Mm -hmm. Ikuste ditugu parkingak utxik, bilaga hor zapal-zapala utzi dute eta dena badu bere bukaera, eta eta denabukatzen egun bat ez da beraz ez da, da sekularen hain tristekon behar ez da batuken urtean politago horrein dik eta hain hitze zube Zertan da lan, ondien hau, hai? Badalan, zamandi bat kentzearekin, hori ere ongi hasi ginoan eta hori mm? jendearen daaren formaren ara bera bat ez ere, ni, ene, ene kasuan bizikiak kituan haiz <laughs> <laughs> ez da kitindarra honitzeka, dudan gauk Eztu txobera kudatzen hor zinez goizez bezala hartzen dut gauzata eta eta hori ikusi ditut egiten beraz esku bat emaiteratu gina izme, ez da egitxobera zein gauten, material guztiak egiten. Bon, Eki patiak ziste, trukesak, ganitak, aisturak, garbik eguna eguna? Garbik eta desmuntak eta eguna atope pentza libratzeko eta irrisarri txuko nuzteko. Zerta ikastentzi izte, zer, pentzaak dira libratu behar lehenik, eta erriko plaza edo... Deia, atzotik hasi gineoen desmuntaketa bai plazarekin, atxeko sortzak terri behatzitan, eta hor ikusi esarroa, gainera, izea eta eurria behar behar behar duzela, orduan karpak ere desmuntatu genituen dena, baxaketa. Mm -hmm. Eta gero goizeko batetan, hainitza uh, hainitza diende eta horretik um, ere hasi gineoen desmuntaketa, lodiena. Eta orain dira, izanen dira, gehiago, uh, bai, esiak, denabiltzea biltzea, bateratzea, berrizera maitea, ezkerrezko mm -hmm. eta bar metraka eta metraka esi bada, eta horien esien kontra plastika hemen metatzen haizizte eskola eskola hon duan, horiekin e zeinen duzio guai. E, entzatzen gira beha erabiltzen urtero, orduan batzu uh, diastik oino estatu nehan dira, biztan bon, dena batzu gota beharko ditugula, baina entzatzen gira atera bide bat enatxe maiteko plastika hori ez erabiltzeko right. momentuko ez dugu atxeman, baina beraz beharko ditugu pleatu, untxa fizzelatu eta gero igorri um, laborarien uh, bitketara. Hemen indak berezi bat eiten da festibalean maila bat baino gehiagota, menan e, inguramenaren zaintza hortan ala ere pubelak bidarkatzen dituzu edo badu eragin garbiketarako e, martxan da, jendeak ez du sobera botatzen. Soktero e... bezala errespektatuak da, gero bat dugu baituko gure brigadak zaintzeko, bon, dena ongi hartzeko pubeletan. Meaz uh, diendeak uh, aski, aski seriosu da, gu baita, baina festival guztietan bezala, garbiketa izu da, ta, egi da eta gero eta egunero. edo. Mm, bai, uh, Brigada Berdearen berbada alana edo zoin izan da, hiru egun horietan? Aurten talde berri bat izan dugu, beraz um, pixkat denen artean elkar lana izan da, arte eta ino ikasteko duguna denek, eh, lan hori, ez baita alas egun batetik bestera, baina hori korrean uh, ba, juri da komunen uh, garbiketa zaintzea, eta baita gunearena ere berazik inuntziak aldatzea, ez hartzea, Bilketa itea goizetan, plaza albezain txokun ustea... Bon. Gero ez da dena haiei utzi behar ere, eh, badakigu bako txaren mm -hmm. dela eta... Mm -hmm. Eta aski untsa aski kontain gira horretan nola mm -hmm. ere. Festibalean aurren txoko ere aurkitzen dela, uh, ibili zira eta bakarrik garbitzen ari dira hemen. Egei egen, apaintzen ibili gira piskat uh, laguntzel batzuekin eta aurren biltzen unduk urtean mailatzeko begit. E, urtean aiz uh, errotak iman baloinak... Eta gero ekin gineetan marazki chokoak, bai, simple. Bai, be, shim, bai biltzen, bergera biltzeko, edo? Bai, nahinuke, bai. Zehola urte guztiz errostun dugu piskat gehiago, eta baliatzen dugu, haintzinek urtean satua izan ez dena. Eta hola, rekup! Bo, zu uh, elektrika sailean ahizira desmuntatzen. Ba, ba, ba, egian eszenari gira desmuntatzen eta justu kasualitatea zer japatu dauz kablaak eskuetan, ahi. <risa> Ez zira elektrikaria beste naz? Uh, bate, bate, bate, bate, bate. Yes. Eh, este buruuntan beharriken haute lan ideitu harazo bat ukan ezkero. Oh. Ez zen deus koponduko beste naz. <risa> Eszenan azteko badira esperientzian dutenak eta eta hien eskutikari gira bai. Zainak <risa> <risa> hor biltzen denek fu egiten dute. Bo, zu ukhuntzirlaik gira. egira. <risa> Zaila egun, eh? Bai, bai, zaila, ere content, eh? Zita, ez dakit piskat bi etaik, akit jasuz dut, ba. hemen, egun Puskak lehen baino pisoagoak? Ba, ez dakit. Hor ez zenan, nahi dira, bo, denak piskat bakotxak gure, gure ere moan, guk pantaila hondia ikusten dugu dugu ege mohka hondi hori egun eta guai hori gira ateratzen, ondoan ere baldute eh, Ez dakitzen 20 metrako horatik, 20 metrako horako hori jautsi dute aurko izan dena hori desmontatu eh, eh. korte manituekin eta... Bai, eta hagar ahondi hori eta mendizalean ekipamendua badute ahne eta horakoak, eh? Hori ba, ba, bera, baina, sekurita teinako eh? behar da behar dena, eskala ahondi eta nahi direa <laughs> Bada horren bat holako eta nahi? Eee, eh, bera, bost ustut eh, lege bat bakotxak berriaz okupatzea bezte enatez eta hola erdzen Noa jo da, gero esena ahondi hori eta Užtě ta patila tyle bechchu tyla a jendajan montatu va vy ty s takým sedem nako vychyvají e, ten bě ty gojtí. je tona. Elegunncej lenčoko vyrazenut ta se nazístetě kemen. Bai hori da, uh, laguntzailean txokoko txokale hori, bai. bai? Laguntzaileak segitzen dute lanean hartzen hemen, garbik eta rentzat, ziek ala ere desmuntatzen Bai desmuntatzen eta, txokalea ba. behiz joaitan bai bele bela muntaketako gune horretan ilisarriko eztola zaharriana. Beaz, lau egunta berroita amak bat laguntzailei bilidira soko egunten, eta untsailan dute. Eztakieto behar da lanuntzaile duzer benen edustez, indudu zutalde hona bai emango produktuak erabiliz, dena erraiteko, albezain bat eh, tokikoak. Eta biologikoan zelena eko izpenak ere bai. Doika ontsa dute aski hutsa baita lokal ez? Bai, hutsa da, dena da, eta kantitan aldeetik ere ez dira zuela trombatu, gara azkontent, edo torki. Bu, orduan guai, zer? Zan bat egun gerbiketa? Gerbiketa beden asterzken ost egun artio, emni iduriko. Eta guai eixiketa, kliasuka eskian. Eta ekipak oxateak dituzi, ala jendia joan da? baina negia da, amuntaketan, hain nizez gehiago izan girela. Gauza bat zufitea intzinantzu behar dira eta hor dago lehen egunetik, lehenten horretatik hor gira. Beraz bai, denak gomitzizte, horzea et desmuntaketara eta nik uh, pentsatziont zuten izan endela, eztenutan bai.